ulah Tangan manusia yang tidak bertanggung jawab Sehingga semuanya kena Nah ini ya, bisa dipersiapkan Merotalnya untuk hari Jumat Surah Al-A'raf, di awali dari ayat 52 Hingga ayat ke 86 Baik, untuk indeks Qur'annya Masih kita, kajian kita Di jirip keempat ya Kemarin bahasan kita tentang sholat Ini Tentang sholat Itu ya ada di halaman 73 ya lemarnya perintah mengerjakan salat surah ar-rum surah ar-rum ayat 30 surah ar-rum ya ada hmm sebentar ya sebentar, ayat 90 sengaja surah ar-rum ayat ke-30 eh surah ke-30 ayat 31 ya surah az-zumar untuk pagi ini. Eh di... coba dik yang kemarin Saya Kita siapin dulu sedikit kornya. Surah Ar-Rum. Hmm. Iya. Hmm. az Al-Quran ini sedikit nah, nah, dulu ya. quran terjemah perkataannya surah ke-30 surah ke-30 ya ini surah ke-30 ayatnya ayat yang ke-31 ini sudah ketemu ya hmm, 31 pasti ada di halaman 408 ya Untuk ibu dan bapak yang memiliki Al-Quran Terjemah perkataan 407 Surah Ar-Rum Ayat yang ke-31 Masih perintah mengerjakan sholat hmm, ya. Perintah mengerjakan sholat Sambil Saya rekam dulu ya Ini Materinya Untuk memudahkan kita Dalam pembahasan hmm, Ya bentuk PDF dia ya, biar datanya banyak. Ini pakai office. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalnya ya Karim. Auudzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya. Okay, ni kosurah ke 30 puluh. Surah ke 30 kita minta sedikit kalendar di ni tiga puluh satu, tiga puluh satu. Okay, ni keluar datanya, ya. Nih. Surah ke Iya, mm -hmm. hmm, nah, ya, ada tu. Nah, tak kira ini. Ta Aku ber Allah min al shaytan rajim. Munibita, ya. madtubiya. ilaihi wa taqoh wa anqimusona. Wa'akimussalata Wa la takunu Minal musyrikin Munibina Kembali bertobat Ilahi kepadanya kepada Allah Wa'takuhu Wa'takuhu Dan bertakwalah kepadanya Kepada Allah Kemudian Wa'akimussalat Jadi kalau takwa taat Tanpa salat tidak ada artinya Masa ada aplikasi ya sholatnya. Wa'akimus salah. Tendirikanlah sholat. Walatakunu dan janganlah kalian adalah minal musyriqin. Kalian termasuk orang-orang yang menyebutkan. Ya. Musyid. Ya, ini. Memang ada ada sebelumnya ya. Ayat 30-nya. Wa'akim wajhaka lidini hanifa. Maka tegakkanlah wajahmu lidini di hanifa. Kepada diri. Agama yang lurus. Fitrat Allah, fitrah ciptaan Allah. Allati fatr nasa alaiha, yang menciptakan manusia alaiha atasnya. La tabdila li khalkillah. Tidak ada perubahan di khalkillah bagi ciptaan Allah. Zalikat dinu kayyim. Demikian itu adalah din agama yang lurus. Tapi sayang. Walakin min aqallin naas la ya'lamoon. Akad kebanyakan banyaa'an manusia la ya'lamoon. Mereka tidak mengetahui. Munibina ilaihi kembali bertobat kepadanya wa dan bertakwalah kepada Allah. Ini topik kita bahasan kita tentang perintah mengerjakan salat wa aqimus salaah dan dirikanlah salat. Wa dan janganlah kalian adalah minal musyrikin termasuk orang-orang yang musyrik. Nah ini, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepada ini kepada Allahnya serta dirikanlah solat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersukutukan Allah sirik ya musrik uh, musrik orangnya sirik perbuatannya itu ya ya kita kerja pada perusahaan tapi kita tidak loyal dengan perusahaan itu. Kita mengabdi kepada Allah. Tapi bukan karena Allah. Itu kan banyak. Memang ada. Ya ada. Pergi haji. Iya pergi. Tapi bukan karena Allah. Tapi karena ingin dipuji. Membantu orang. Ya, nyumbang ini. Nyumbang sana. Bilang-bilang. Diomong-omong. Karena ingin dapat nama. Ya, itu ya. Solat. Ingin dilihat. Mereka. Nah ini. Tapi semua itu yang tahu adalah. Hati kita. Dan Allah. Ya orang boleh saja mengira Allah oh, itu ibadahnya enggak tidak ini. Kalau hatinya ikhlas, kalau karena Allah. Gitu, kan? gitu Banyak amalan yang kelihatannya amalan ibadah justru bernilai amalan dunia. Kelihatannya amalannya ibadahnya dunia tapi menjadi amalan akhirat. Semuanya tergantung pada niat. Yang tahu adalah hati kita. Ini amal-amal -amal ya. Karena sah segala sesuatu tergantung pada niat. Dan soal hati, dalamnya lautan bisa diselami. Hati orang kan tidak tahu. Orang ada kelihatannya seperti husu banget. Ya sudah Alhamdulillah pakaiannya, pakaian Al-Islam ini, sorban ini dan itu sudah husu. Tapi dalam hatinya ternyata bukan karena Allah. Ada terbesit ingin dipuji orang. Hilang. Gitu, sebalik, sebaliknya yang kelihatannya... Nah, tidak begitu ini, penampilannya tidak begitu meyakinkan Tapi dia betul-betul kerana -betul kemampuan keagamaan Tapi dia kerana Allah nah, soal hati ya semuanya Tapi tentu uh, Ada juga yang bilang Kenapa kamu tidak berjilbab? Alah yang penting hatinya Tidak tepat ya orang itu Tetap aja karena bagi wanita jilbab itu wajib Menutup aurat itu wajib Untuk wanita seluruh badan Kecuali muka dan telapak tangan. Jadi jangan katakan yang penting hatinya. Allah yang berjilbab aja belum benar. Betul. Yang berjilbab aja tengah berusaha untuk menjadi orang benar, gitu ya. Bukan berarti dia harus berjilbab lagi. Jilbab itu wajib. Maksud jilbab ini di sini menutup aurat. Trik tekniknya yang penting auratnya tertutup, gitu ya. Kecuali muka dan telapak tangan. Itu ya. Baik tentang perintah sholat ini kemudian kita lihat di surah Luqman surah ke-31 setelah 30 31 31 ya hari Jumat pagi ngaji nggak janji insyaallah ya walaupun hari Senin libur Jumatnya ngaji Sabtu ngaji Jumat eh ya Jumat ngaji di Depok Sabtu juga pengajian ada di rumah yatim. Pengajian ini sekarang di, di, dimajukan ya, Mulai dari jam 11 Sampai asar lah ya. Kenapa sampai asar kan Jamnya berubah Kadang-kadang jam 3 Kadang-kadang jam 3 kurang Sekarang jam 3 lebih kan. Sampai asar Ini mulai dari jam 11 Hari minggunya juga begitu Dari jam 11 sudah mulai Belajar percakapan bahasa Arab Terus grammar tata bahasa nahuknya Baru terjemah perkata Insya Allah ya Mudah-mudahan berlangsung istiqomah Kajian kita ini Ada ya surah Luqman hmm, Surah Luqman Surah ke-31 Ayat 17 hmm, Ayat ke-17 Ada di halaman 412 412 misalnya, ya. Ini komputernya saya cari juga Datanya Hmm. surah ke 31 masukkan datanya ayatnya 17 hmm, 17 tujuh belas klik oke okay. keluar ayatnya tuh ya ini <tuh> di sini, di di meja ini ada indeks Quran jilid keempat ada Quran terjemah perkata ada Komputernya untuk merekam suaranya ya. Di kapan-kapan ibu dan bapak mau belajar membaca, nah, belajar terjemah, nah ini ada ya. Ini sebetulnya diawali dari ayat ke 12 ya dua belas. Dari ayat tiga belas cerita tentang bagaimana sikap Luqman terhadap putranya, yang mengingatkan putranya untuk tidak musyk tidak sirik dari wawasainya. Ada. Ya dari ayat ke 14 mutiara-mutiara mutiara hikmah Makanya diabadikan dalam Quran ya. Ini A'udhu <-tuh> billahi minas syaitanir rajim Dari ayat 14 ini Ini bagus sekali ini Mutiara hikmahnya Wa wafayna al insana biwalidayih حملته أمه وهن على وهله وبصاله في عامين في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى الرصين وإن جهداك على أن تشرك بما ليس ليل malahaysa lak bihi ilman, fala tuti'hum wa sahibahuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wantabi'a bi man ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُلَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُلَيَّ إِنَّهَا إِنَّهَا إِنْتَكُمْ إِثْقَى لَحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ نَلِي مِنْ خَرْدَلٍ نَجْرِ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 Ya bunayya wahai anakku, aqimi s-salat, dirikanlah solat. Wa'mur bil ma'ruf dan suruhlah bil ma'ruf dengan yang baik. Ini ya. Jadi menyuruh orang jadi, tidak dengan kasar, suruh dengan baik. Wa hanil munkar dan cegahlah dari perbuatan mungkar. Kau harus sabar. Wasbir 'ala ma asabak dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu Innaza rika min azmil umur Sesungguhnya demikianlah itu dari atau termasuk ketetapan atau perkara atau perintah Allah hujannya besar sekali semoga ya Allah selamatkan saudara-saudara kami tidak kebanjiran insyaallah hujannya <tuh> Kemudian ada ada ada nasihat nih. Walau sahaja had ya, nasi, walau tak mshifil awdi marha. Inna Allah lahiyubu kullu muhtana fakhur. Insya dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia kerana sombong tu. Ini kan ahlak nih. Bagaimana bersikap kan ada orang yang kalau ngomong itu matanya ke mana tidak tidak memandang itu melecehkan dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan janganlah berjalan di buka bumi dengan angkuh sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu sesungguhnya sepuruk-puruk suara ialah suara keledai. Nah ini, ya. ini, ketika berjalan jangan terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat. Waqid fi mashika wakadud min saltik. Inna kar al aswat ila saltu l hamir, hamir. Ini keledai, ya, bukan kedelai, keledai. Nah ini dari ayat 14 yang menarik sekali ini mutiara hikmah. 13 ya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia mem memberi pelajaran kepadanya. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang, ben yang benar yang besar ya. Wa yaqul la liman li banihi ya, ya bunaya wahai anakku, janganlah engkau syirik billah. Janganlah kamu Mensekutukan Allah Inna syirka Sesungguhnya men, Mensekutukan Allah Lazilmun azim Benar-benar Kezuliman yang besar Wawasaynal insana Biwaliday Dan kami wasiatkan manusia Biwaliday Terhadap kedua Orang tuanya Ingat anakku Ingat wahai manusia Kamu itu dari mana Asalnya Hamalat <tutup> ummu. Ibumu bunda mengandungnya Wahnan Dengan lelah kelelahan ala wahni, ala wahni Wapisual Atas kelelahan dan ia menyapihnya Fi amain Dalam atau dua Dua, ya, dua masa Atau dua tahun Oleh sebab itu Anies Kurli Jangan lupa bersyukurlah ya, Kepada Allah bersyukur juga kepada manusia Karena berterima kasih kepada, bersyukur kepada Allah, tanpa berterima kasih kepada manusia mana mana yang syukur kepada manusia berterima kasih, ya sama saja kita tidak tidak bersyukur kepada Allah. Kita wasilah ada di dunia ini kan, bunda, ayah bunda kita harus berbuat baik kepada mereka. Ibadahnya bagus tapi kepada orang tua jahat tidak termasuk orang yang benar. Karena selalu wala tu shukbilla. Ya, jangan musrik kepada Allah, tapi wabil walidaini isana dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Selalu ada konotasi hubungan, jangan musrik kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sama sebabnya, akhi misalah pasti setelah dirikan salat, waatuz zakah dan tunaikan zakat. Itu ni ya. Di kita ingat, bunda mengandung dua bulan kepayahan menyusui dua tahun. Agar mereka bersyukurlah kepadaku. Li, wali, wali, daika dan kepada kedua orang tuamu. Jadi syukur kepada Allah, bersyukur. Bersyukur kepada kedua orang tua, berterima kasih. Ilai masir kepadaku al-masir. Kalian tempat kembali dikembalikan. Ini. Dan kami perintahkan kepada manusia. Agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ingat ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Ini ya selambat-lambatnya waktu menyapih ialah sampai anak berumur dua tahun. Itu bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu hanya kepada aku kembalimu ini ya. Hmm. Pak Arif, ini Pak Heru. Saya Pak Heru dari Priy. Peserta DJ-nya hmm. maaf, sini nanti tinggal diperbanyak lagi ya, Pak Heru. Nanti SMS saja. Insyaallah. Nah, saya juga CD tutorialnya sudah ada, tak lagi dirapihkannya. Ternyata dibikin di CD itu isinya sedikit. Ini yeah. Supaya langsung saja dibikininnya di DVD ya. Komputer sekarang kan sudah boleh DVD. Tapi nanti kalau yang ini di CD juga karena belum di CD room nah bisa juga ya. Insyaallah. Nah, ini kita digugat ya untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Syukur kepada Allah, juga syukur berterima kasih kepada kedua orang tua. Wasilah kita ada. Nih. Dan jika keduanya memaksamu ini sikap kita tuh, orang tua kalau men menyuruh kita memaksa untuk berbuat syirik, tetap dia diperlakukan baik, tetap وإن جاهدك لا أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تدعهما وصاحبهما في الدنيا بمعروف agama mana yang seindah ini jadi kan kadang-kadang ajaran yang lain kalau orang tuanya beda sudah dijauhi bahkan dibunuh ada kan dulu beberapa pengajian itu tapi mudah-mudahan itu cuma isu karena tidak sepaham dengan dia dibilang musyrik Oh, berhaknya hartanya di enggak Islam enggak seperti itu. Kalaupun orang tuamu menyuruh salah, menyuruh ke ajaran yang lain begitu ya. Talak dengan benar dengan baik gitu ya, dengan sopan dan santun. Itu eh, apa Islam itu insyaallah ya. ajarannya mulia sekali. Bagaimana Ibrahim? Siapa Nabi Ibrahim? Ayah ayahnya kan azar tukang patung. Ya itu tetap aja dia berbuat baik hanya sebatas hubungan Hubungan ayah, ya, ayah dan anak, anak dan orang tua. Tapi selepas itu selepas itu, selebih itu kita orang tua menyuruh musyriklah ini. Wa injahadaka dan jika keduanya memaksa kamu ala an qala an tusyrik bima laisa lak bihi ilm. Atas ag, uh, atau supaya kamu menyekutukan menyekutukan denganku musyrik kepada Allah. Ma laisa lak bihi ilm. Ma apa yang lain tidak adalah kebagimu bihi dengannya ilmu, ilmu pengetahuan. Jadi, fala tutihuma maka janganlah kalian mentaati keduanya. Makna mentaati di sini, ya, kalau dia mengajak ke agama lain kita jangan turut. Gitu, ya. Jangan menuruti mereka. Gitu, tapi bukan tidak berhati kita berhak. Menentang mereka dalam artian secara santun Kita tidak usah ikut ajaran mereka Tapi tolaknya dengan santun, dengan sopan Ini budaya muslim Masya Allah Bukankah indah ini jenis Ya Tetapi ada kewajiban kita Dan bergaulah ya Pergaulilah keduanya. Ayah dan bunda kita. Di dunia, di dunia, merupakan dengan baik. Tetap. Seibarat kita melihat Quran. Maaf, Quran itu karena sudah tua, lusuh. Tetap jangan diinjak-injak. dipelihara tetap dijaga. Itu ya. Tidak dibakar, dalam dulu saya disimpan dengan baik. Walaupun Quran itu sudah lusuh, sudah rusak, sudah robek. Jangan diinjak-injak. Orang tua seperti itu. Kalaupun dia menyuruh berbuat musik, kita tolak dengan baik. Tapi bergaul dengan mereka. Bergaul secara baik. Ini ahlak Islam, Masya Allah. Hanya nanti kendalanya kalau dia beda keyakinan, beda agama, doanya ya ini kita susah untuk mendoakan mereka. Walaupun Nabi Ibrahim kan ada di, di surah Ibrahim ayat 39, ayat 40 itu. Di sana bagaimana Nabi Ibrahim mendoakan ayah bundanya. Dan mendoakan putra-putrinya itu ya walaupun men menurut para ulama beberapa kriteria susah untuk bisa diterima karena beda bosnya. Kita berdoa kepada orang tua yang non muslim itu Susah untuk diterima karena ya di dunianya aja dia tidak beriman. Tapi kalau mau berdoa ya kenapa? Itu kalau Allah menghendaki. Nah ini. Itu, wattabi' sabila dan ikutilah jalan man anaba ilai, orang yang kembali kepada ku, rumah ilahya marjoukum, faunabiukum bimakuntum tak malun. Kemudian kepada ku, marjoukum tempat kembali kalian, faunabiukum lalu akan ku beritahukan kepada kalian bimakuntum tak malun dengan atau tentang apa yang kuntum kalian adalah taklum kalian kerjakan itu. Di ayat 15. Dan jika kedua-keduanya kedua ayah bunda kita misalnya memaksamu untuk mempersukutkan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Tetapi ada kewajiban kita pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada Aku. Kemudian hanya kepada Aku tempat kembalimu. Maka akan Aku beritahu, Ya, akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian di ayat 15-nya, Luqman berkata, Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, sebesar atom, segeri apapun, dalam, dan berada dalam batu, atau di langit, atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasan. Sesungguhnya Allah maha halus dan maha teliti ini. Ya bunia, innya anda kau minta min kharbal, fatah kau min sakhra atau min sanaat atau min al-diyat, ia Allah, Latif, maha halus, khabir, maha mengetahui. Sebesar apapun pasti akan ada balasannya. Dan kebaikan itu selalu dilipat gandakan. Bayangkan aja, iaitu ya infak itu seribu jadi tujuh ratus ribu kan? pahala ya Allahu Akbar. kebaikan tapi kalau kejahatan tidak dilipatgandakan kalau kita niat kebaikan kita sudah dapat pahala niat berbuat jahat kemudian diurungkan kita dapat pahala juga nah insyaallah ya nah di ayat 17-nya ya bunayya aqimissalah <Syuruh> wa'mur <Syuruh> bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak diputus-putus yang kita Kembali kan ada teori, teori, teori hentak, teori dipukul, ada teori diputus. Teori diputus ini sebetulnya untuk belajar terjemah perkata. Ya bunaya wahai anakku, akimis sholah dirikanlah sholat. Wa'mur bil ma'ruf dan suruhlah dengan yang baik. wanha anil munkar. Dan cegahlah dari perbuatan munkar. Wasbir dan bersabarlah. ya Sobar ala ma'asobak atas apa yang menimpa kamu. Tujuh tahun disuruh solat, mukti solat, ingetin. Itu sepuluh tahun disuruh solat, nggak mau mulai dipukul kakinya. Tapi dengan kasih sayang, jangan dipukul mukanya, dipukul kakinya. Itu untuk uh, apa? Per, uh, pendidikan. Ini. Yani, ya bunaya akimis salah wa bil ma'ruf. wanha anil munkar wasbil ala ma asabak. Inna ralika min azmil umur Wahai anakku laksanakanlah sholat Ini kata Luqman kepada anaknya Dan suruhlah manusia berbuat yang makruf Dan cegahlah mereka dari yang mungkar Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting ini, Enak kerja memperkata itu ya Apalagi nanti teori Granada Teori-teori yang lainnya banyak InsyaAllah jadi Ini Bu Erni ya tengah membuat. Ya. Ombaril. Ya, terima kasih. Jadi belajar terjemah perkata bisa sendiri. Masyaallah ya. diberi nama, dari Kaymaris ada lebih mending ya, Alhamdulillah. Ya. Kemudian kita lihat lagi surah Al-Ahzab ya. Surah Ketiga Tiga. Hmm, kalau kita putar, tekan ni. Ya Bunda, ya Aku Nusfala Bil Ma'arofi Wanha Wanha Anil Munkar, wanha Anil Munkar, Wasybir Ala Ma Asabek Inna Walikamil Azmil Umur. Wahai anakku, kata Luthman kepada anaknya. Dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik. Dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar. Ada peringatan. Dan bersabarlah. Sabar. Ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Itu ya. Wasbir alama asabak. in zalika min azmil umur. Ketetapan. Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Baik kita cari lagi, kemudian surah, surah ya surat jadi surat Indonesia, surah ketiga-tiga ya, surah ketiga-puluh tiga, ini Al-Ahzab, tentang jilbab juga di sini ada yang di Al-Ahzab ini, ya, Al-Ahzab dan An-Nur nanti bisa dilihat, ini surah Al-Ahzab, surah ketiga-puluh tiga, ayat yang diinginkan, diketik dulu ini Pak ya, sekarang komputer sekarang tadi ayat yang diinginkan 33 eh surah Allah surahnya ya 54 tentang Tuh. ya berkaitan tentang jil bermasa ini. Nih. Oh ya. Surah ke-33. Nih saya dua bukanya Buka Quran terjemahnya. Terjemah perkata buka aplikasi di komputernya. Siapa tahu nanti ada ibu dan bapak yang menginginkan Nah mudah ya. Kita kopikan nanti Mau suaranya aja, Mau dengan tulisannya ada, ya. Program bagus ya Program-program Quran itu Tapi kadang-kadang tidak -kadang ada, ada suaranya Kalaupun ada suaranya yang bacanya seh Itu terlalu cepat untuk kita belajar Enak kok seh itu membayarnya sudah ketemu belum sehidikori Enak kan insyaAllah ya Itu kerja Malaysia atau saya lagi jalan-jalan ke toko buku dapat itu. Silakan dimiliki ya, dan saya memang mempromosikan itu untuk tujuan akhirat benar. Coba bayangin aja. 30 juz, ada Qur'annya, ada tulisannya, ada isinya, ada suaranya. Loh, uh, kalau saya aja sengaja, sengaja bikin masyaallah. Nah ini. Sudah ada ya. Halaman 422 yang punya terjemah perkata. Ini. Aguz bilaahim min al shaytan rajim, waqar waqa waqar nafi waqar nafi bayaatikun, buna, fi bayaatikun, walat barraj, barraj, baca subrah, walat barraj, natarraj al jahiliyyat ululah. Wa qimna salatat wa atinna zakatat wa ati wa ya biasanya kan wa atau di sini diatofkan wa anta ala wahha wa rasulah inna ma yuridu allahu li yuzhiba kamu raja ahla wa yutahiraqum tabhirah tak menarik sekali ni ya. Wal-kurma yuthla fi boyuti kunafi ayatillah, fi ayatillahi wal-hik wal-hik, hamas, wal hikmah Inna Allah kanal, Inna Allah kanal tifan, khubira. Wa Dan hendaklah kalian tetap. Ini kalau ingin menyambung baca Quran seperti ini. Baca juga Asbabun Nuzul. Ada Asbabun Nuzul ya. Ada yang sudah satu dalam Quran. Ada juga yang Nisah. Beli aja Asbabun Nuzul. Saya terakhir dulu beli. Kertasnya agak buram ya. Tiga puluhan. Lumayan. Bukan lumayan Masya Allah ya. Asbabun Nuzul. Jadi kita tahu. Asbabun Nuzul. Sebab kenapa turun. Kalau hadis Asbabun lurud gitu qurna dan hendaklah kalian tetap fi buyutikum dalam rumah kalian. Wa la dan janganlah kalian berhias. Wa la tabarrajna, tabarruj, perhiasan al-jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Orang -orang jahiliyah. Al-ula yang pertama yang dahulu. Nanti kita lihat Pak seperti apa pakaian jahiliyah. Nah, ini tema kita kan ini. Wa aqiminas-shalah dan dirikanlah as-shalah, salah salah setelah mendirikan salat pasti wa adina az-zakata tuna jama az-zakat jadi orang salat tidak zakat enggak ada artinya Hah? sudah saya sampaikan kemarin orang Islam yang tidak mau zakat di zaman sayyidina Abu Bakar diperangi kamu mau tak takpun diperangi apa ngbayar zakat ini saking-saking harusnya Islam itu agama sosial ya untuk siapa zakat itu untuk Allah bukan ya untuk dibagikan kepada manusia lagi jadi intinya ibadah dalam Islam itu sosial, ya sosial ke masyarakat. Allah suka kalau kita berbuat baik kepada sesama kita, saling tolong dan menolong. Itu ya. Seseorang tidak termasuk beriman apabila perutnya kenyang sementara tetangganya kelaparan. Ini kebanjiran Allah wakbarnya. Aduh, parida saya juga pengen bantu, tapi tak ayakumah. Ya minimal doa, minimal ada atensi apa perhatian terhadap mereka. Itu ya kali ini. Ini hmm. jangan sampai mereka kebanjiran, lupa sholat, lupa ini, lupa itu, asyallallahu ya orang sekarang, orang sekarang dulu juga mungkin tetap aja tergantung orangnya diberi musibah bukan sadar, malah ketawa-ketawa gitu ya tidak kembali ah ya, malah ya gitulah susah ya disampaikannya gitu, bukannya ya Allah ini teguran dari Engkau ya Allah aku harus kembali kepada malah dia ah ini kan gejala alam biasa juga banjir itu salah gitu ya Padahal Allah. Kalau kalau Allah tidak menghendaki dp kalau tidak harus terjadi tidak terjadi tapi semua ini bima kasabat aidin. Sekarang sebab ulah tangan manusia. Gahar fasad bil bar wabil bahri bil kasabat aidin kan itu. Dan ini. Janganlah berhias seperti orang-orang jahiliyah -orang yang dahulu. Wa aqimnas shalah dan dirikanlah salat wa atil zakat dan tunaikanlah zakat. Wa ti'nallaha wa rasulah Dan ta'atilah Allah dan Rasulnya Innama sesungguhnya Yuridullah menghendaki bermaksud Allah Liudhiba Ya, Yuridullah Allah pun maksud, punya keinginan Liudhiba Dia hendak menghilangkan ankum dari kalian Al-rizak kotoran atau dosa Ahlal bayit keluarga ya. Keluarga atau rumah tangga Nabi SAW Wajutoh Hirokom dan dia akan mensucikan kalian kat Hiro sesuci-sucinya. Waskurna dan ingatlah ma apa yang yutlah dibacakan fibuyutikunda di dalam rumah-rumah kalian. Min ayatilah ini dari ayat-ayat Allah wal hikmah dan hikmah tadi hikmah lukman ya ini ayat-ayat Allah kan semuanya. Ya gimana orang kita bisa mengerti kalau tidak mulai belajar terjemahnya? Tidak mulai, tidak mengenal. Kita dibaca doang, cuma sekedar baca. Baca dapat pahala ya. Tapi terjemahnya mulai, ya. Inna Allah sesungguhnya Allah, kaina adalah Allah, Latif, Latifan khubiru maha ahalus, dan maha mengetahui. Tuh, yang bawahnya, ini, kan kadang-kadang sering, wah, kayaknya laki-laki melulut. Di sini, tuh. Di ayat 35, Innal muslimin wal-muslimat, sesungguhnya laki-laki muslim, wal muslimat dan perempuan muslimat, muslimah, wal mu'minin wal mu'minat, orang mu'min, laki-laki wal mu'minat dan perempuan, mu'min, perempuan, mukmin laki, -laki wal qanitin dan laki-laki yang taat, wal qanidah dan perempuan yang taat, was-sadiqin dan laki-laki yang benar, was-sadiqat dan perempuan yang benar, was-sabirin dan laki-laki yang sabar, was-sabirat dan perempuan yang sabar, wal khasyiin dan laki-laki yang husu, wal khasyiat dan perempuan yang husu, Wal-mutasaddiqin Dan laki-laki yang sedekah Wal-mutasaddiqat dan perempuan yang sedekah Wasaimin dan laki-laki yang -laki berkuasa Wasaimat dan perempuan yang berpuasa, Walhaafidina Dan laki-laki yang, yang memelihara Furu Kehormatan mereka Walhaafidat dan perempuan yang memelihara Wazzakirina Dan laki-laki yang mengingat Allah Wazzakirina Allah Dan laki-laki yang mengingat Allah Kasirah yang banyak Dan perempuan yang mengingat Telah menjadikan Allah Lahum bagi mereka semua itu Maufirah ampunan wa Dan pahala yang besar Jadi jangan giri sama laki-laki Sama semua Yang iman, yang beriman, yang bertakwa Yang sabar, yang berinfak Semuanya sama Di mata Allah laki-laki atau perempuan tidak ada beda Hanya beda itu tanggung jawab saja jadi dia ya, kelompok wanita. Jadi kan memang kenyataannya laki-laki memimpin rumah tangga. Oke, ya, sekarang ini ada banjir, ada hujan, gentengnya besar. Masa yang perempuan yang naik yang angkat. Jadi ada ada spesifikasi bagian tugas masing-masing. Yang melahirin ya bunda lah, mas ayah melahirin gitu. Yang mengin putranya, ya, itu ya Jadi ada-ada seperti itu Tapi dalam hal-hal dia beriman, beribadah, sabar Kauan orang benar, orang husu Yang menjaga menjaga kemaluannya Semua, semuanya sama di mata Allah Ya, tidak ada bedanya Ini, ini ayat ke-35 ini ya Menarik sekali ini Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah ini Dan hendalah kamu, di ayat 33 ini ya Dan hendalah kamu tetap di rumahmu ini 679. Ini maksudnya istri-istri Rasul -istri agar tetap di rumah dan keluar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syarak. Dan hendalah kamu tetap di rumahmu, wahai istri-istri Nabi. Ingat istri-istri Nabi dulu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Jahiliyah dahulu ialah jahiliyah kekafiran yang terdapat sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dan yang dimaksud dengan jahiliyah sekarang ialah jahiliyah kemaksiatan yang terjadi setelah datangnya Islam ini. Dan lag, ya, jadi suruh di rumah istri-istri itu, ya, keluar kalau ada keperluan dan seizin suami. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari diri kalian. Dari diri kamu, wahai Ahlul Bait. ya Keluarga Nabi ini, Ahlul Bait ini. Yaitu keluarga Rasulullah Alaihi Wasallam Dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Itu. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah Nabi-mu. Sungguh Allah maha lembut dan maha mengetahui. Sungguh laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, sobar, laki-laki dan perempuan yang khusuk dalam ibadahnya dalam solatnya, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihat kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah. Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Siapa? Semua tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. dengan kan? Innal muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal konitina wal konitat, wassadiqina wassadiqat. Orang-orang yang benar laki-laki atau perempuan? wasabirin wasabirat sawiril laki-laki yang sabar, sawirat perempuan yang sabar. Perempuan banyak ya. Wal khasiin dan laki-laki yang khusyuk, wal khasi'at dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat dan laki-laki yang sedekah atau perempuan yang sedekah. Wasaimin dan laki-laki yang berpuasa, wasaimat dan perempuan yang berpuasa. Wal hafizin dan laki-laki yang memelihara. Hurujuhum kehormatan mereka. Walhafizat dan perempuan yang memelihara parji mereka. Wazakirin Allah dan laki-laki yang ingat Allah. Mengingat Allah. Kesiro yang banyak. Wazakirat dan perempuan yang mengingat Allah. Bagi semua itu tidak ada bedanya. Allah sudah menyediakan. Adalah telah menyediakan Allah. Lahum bagi mereka laki-laki atau perempuan. Sama saja dalam segi pahala. Lahum bagi mereka. Ampunan, ajran dan pahala azimah yang besar gitu ya ini jadi jangan Kadang-kadang kan suka begitu wah laki-laki aja semua sama hanya berikan jawab aja itu ibu dan bapak ada saran ada kritik silahkan ke 0812 8287881 0812 0812 8287881 0812 8287881 besok kita teruskan ya jadi, eh, ini Indeks ini tiap hari Rabu dan Kamis. Alhamdulillah, saya harapkan Ibu dan Bapak tidak beranjak dari tempat masing-masing, apalagi ini hujan, rintik-rintik seperti ini. Buka kembali indeksnya. Banyak kok materi-materi. Kita akan jadi pintar. Kalau kita baca Quran tanpa indeks, kita tidak tahu tema bahasan. Karena Quran itu satu tema, tidak pada satu tempat, tidak pada satu surat. Surat ini, surat ini, surat ini. Dengan adanya indeks ini akan lebih memudahkan kita belajar dan memahami. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini, insyaAllah e, besok kita ada talim di Depok ya, hari ini saya ada talim pada surat zuhur di e, PT Timah ya, tadi malam di Jalan Timah ya, Pak Suwondo selamat jalan nih mau ke Thailand, ya. Taiwan ya, selamat berjuang. Terima kasih untuk semuanya, bila itu wakil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.